Депутати Верховної Ради запитують, «Чому такий невеселий? Дома погано?» «Та ні, все в порядку». «Може, син на другий рік залишився?» «Та ні, навпаки, круглий відмінник». «Дачу, можливо, потрібно ремонтувати, грошей нема». «Та ні, вже третій поверх закінчив басейн і сауну зробив». «Так в чому ж справа?» «Ех, знали б ви, хлопці». Ведь зараз народу важно.